15. Och vi låter lite övertagade nu Men det är bara för att vi ska rycka upp oss vi har varit lite så där låga De senaste timmen Så nu rycker vi upp oss och gör ett försök mm. Hanna, du är med också? Eller? Jag är också med, jag bara mm. kollar in lite i väggen men ja. Jag är med mm. Du hittade en drishti, så drishti. En drishti är yogans Aha. mest punkt Aha. Om man ska hitta en, en, ett fokus Ja, det var det jag För du ska ju bli yogatjej mm. mm. Nej men det är väl mest för att jag känner att, jag vill, alltså jag vill att vi ska leverera en bra podd. Och så bara, känner jag så här, hur ska det gå med det då? Men det får faktiskt bara gå. Och om den inte blir, nej, jag tänker inte ens säga det. Nej, jag, det ska inte vara något, det sista vi sa ju förra podden var att det var inga krav 2015. Och det första som händer är att så här, vi är jättetrötta och bara, det här kommer inte gå. Det kommer inte bli någon podd idag. Men vad fan, vi lägger i alla fall ut en podd. Och vi gör vårt bästa och bättre kan vi inte göra. Nej, precis. Eller så blir det här världens bästa podd. Ja. Vi vet inte det. För man vet inte så mycket om vad som kommer. Man vet inte så mycket om framtiden. Nej. Eh, och nu försöker jag lite snyggt bara. Mm. Komma in på eh, Vecka. veckan. <clears throat> jag vet inte om jag lyckades. Jo. Mm. Men eh, jag tänker så här, hörni. Nu sitter vi här i nuet. Och eh, bara tar tag i att vi ska spela in vår podd. Mm. Ehm. Och sen så, resten av tiden och livet så går man ju runt och tänker väldigt mycket på allt annat än nuet. Mm. Um, man tänker jävligt mycket på det som har varit och ah. man tänker jävligt mycket på det som ska hända. Och det är sällan man finner en harmonisk stund att vara här och nu. Ja, och samtidigt så kan eh, tankar om framtiden och vad som ska hända och... Saker att man ser fram emot vara världens bästa verklighetsflykt. Som gör att, att vardagen känns mycket bättre. Faktiskt. För att man har något annat att tänka på. Än att det är grått ute och att man sitter på ett tåg. Och man måste gå hem sen. Mm. Från stationen. Så att eh, vi ska väl prata om, om det där dilemmat. Vad är egentligen bra. Ja, hur förhåller man sig egentligen till framtiden? Hela den här podden började ju med att vi har haft eh, alltså en stor ångest gentemot den här eh, det här med framtiden eller hur mm, verkligen. Alltså det är en ständig ångest och den finns fortfarande där men podden började ju med att vi kände så här att vi har ingen kontroll över det som ska hända och det som ska hända där borta har blivit för mycket och för laddat och för tagit för mycket fokus av det av våra liv att vi bara ville göra någonting här och nu. Vi ville göra någonting som skulle få det som är här och nu att betyda någonting. Och inte mm. tänka att allt som betyder någonting är det som kommer sen. Hur har, har vi lyckats Nej. Jag, på, nej, nej, nej. Alltså, förlåt, men alltså, jag, jag undrar om man någonsin kommer lyckas i livet med just det. Man kommer nog behöva kämpa lite hela tiden. För att om man når dit, att bibehålla det. För att, att kunna leva i nuet och att vara lycklig där man är här och nu. Är nog bland det svåraste eh, i alla fall. Eh, tycker jag att det är bland det svåraste som finns men det är att det känns skönt att med i och med Monday Concept så har jag liksom adresserat det här problemet lite och att det är någonting som eh, jag vill lägga väldigt mycket fokus på att förändra för det är någonting som jag vet ger mig extremt mycket ångest mm. men det är fortfarande inte så att jag på något sätt eh, tycker att det är lätt och har kommit till en hundra en harmoni. lösning och harmoni. Nej, alltså det var inte det jag förväntade Nej. mig att du skulle svara. Att, mm, det var Fant. mer än, än en så här kuggfråga. Uh. Att, mm, man kom, kanske i, aldrig ha läst det. Men innan vi börjar prata massa om framtiden och uh, vad vi tänker ska hända kanske i framtiden. Mm. Men också hur vi ska förhålla oss till den. Kan vi inte bara prata lite om hur nyår blev? Har vi så mycket mer att säga egentligen än om att vi gjorde väl det som vi tyckte var viktigt. Mm. När klockan slog tolv. Så var vi faktiskt tillsammans mm. ja. och vi tittade upp mot stjärnhimlen och det var också rätt roligt för vi stod i värsta folkmassan mm. och Frida bara, jag ska kolla världsklockan, jag ska kolla världsklockan. Mm. Det... Ja. <laughs> jag vill veta exakt när det låg tolv. Och sen så, så när klockan blir 15 minuter 50 sekunder innan, mm. du bara sa det jättetyst, 15 14 Jag bara, ja. skrik Frida, skrik. Och sen när vi var uppe i tio, jag bara... Tio! Nio! Och sen bara, som i en film Så börjar alla runt om oss mm. ja. Säga det också så, Och sen så blev det noll Och då kom det en jättestor raket ja. Och vi bara Godnödar! Och då liksom började alla runt omkring oss så Det var vi, det var ha, vi, vi som det. började kedjan Jag kände det, ja. jag kände det, det var, Men det var magiskt faktiskt ja. Just den sekunden var det Men sen kollade jag också upp mot fyrverkerierna Och bara, här står jag Tack! Nu kör vi. Du mm. typ så fick jag känslan. Mm. Väldigt här och nu mm. bara. Jo, ja, men jag verkligen. Och det kändes också skönt att så här, det var det här. Det var hit jag ville komma med kvällen. Och allt som händer här efter är liksom en, bara en bonus i princip. Mm. Och jag kände där och då att jag är nöjd med vad som har hänt. Ja, och och nu, nu får det bli vad det blir. Mm. Så att jag är överlag väldigt nöjd med ni år. Och ja, men. Det känns skönt första nyåret jag är nöjd med. Så. Nu vill vi blickar tillbaks. Kan nu släpper vi, vi det där. Nu släpper vi det där och kan vi blicka fram lite. Mm. Framtiden, vi ska ta dig in the ass. Så, so wait for it. Mm. Hörrni, vi sätter igång framtidsveckan nu. Mm. Hörrni, för att det här inte ska låta som en kopia på förra podden. Vilket det absolut inte är. Nej. Hur... Vad kommer liksom framtidsveckan, podden eh, rikta sig in på lite mer? Det vill väl prata om hur för att förra var kanske drömmar och mål och hur man ska förhålla sig till. Ska man sätta upp mål och ska man drömma stort? Mm. Ska man planera? Eh, ja, då kanske det här är mer så här, Hur ska vi förhålla oss till att saker och ting kommer hända i framtiden? och att Ska man gå runt och ha ångest över hur det ska bli? Och Kommer man hamna där man ska? Och det här är lite större, tänker jag. Mm. Ja, alltså, och att vi också benar ner det lite mer. Mm. Att det är så här, för det här är ju verkligen någonting väldigt centralt. Jag tror i många liv, men framförallt i våra liv just nu. För att vi har precis satt en fot in i, okej, okay, det är nu vi ska starta vår framtid. Mm. Och vad, vad, vad är det som händer då egentligen med den? Mm, precis. Och vad ska vi. Kan vi inte försöka i slutet av podden ha kommit fram till något litet konkret som vi kanske kan göra den här veckan i liksom andan av framtiden. Mm. Jag vet inte. Mm. Vi, nej, vi får väl utveckla det. Så. Ja, vi får se vart vi hamnar. Mm. Men bara så att våra lyssnare inte känner, oj, att jag på samma podd nu igen. Precis. Äh, för att nej. Nej. <laughs> nej. Mm. Men då tänker jag så här I och med då det som hände oss att vi gick ut gymnasiet och så bara befann vi oss någonstans, precis du sa, det kändes som att man för första gången tog ett, liksom ett aktivt kliv in i nästa fas i livet. Liksom. Mm. Så för första gången i livet också så började man ju tänka på eh, vad som ska komma. Förut, du, du pratar ju alltid om Frida, att det var så skönt när ni i skolan- för jag behövde inte tänka på Nej. det där som skulle komma. För jag visste att jag var någonstans det jag ska vara- och jag vet att det här kommer leda någonstans. Mm. Men nu är det så här att man bara... Du vet, ni vet, man, man bestämde sig för att, okej, okay, ska jag göra ett aktivt val? Det jag, som jag vet att, okej, okay, nu kommer jag komma fram någonstans. Mm. Som till exempel du, Hanna, det är en typisk grej. Om man bestämmer sig för att börja plugga, du är ju väldigt aktiv. Ja. Mot sin framtid, liksom. Eller ska man göra som, som jag? Att jag bara... Okej, okay, jag, jag gör inget aktivt överhuvudtaget. Jag bara låter allting komma till mig, mm. typ. Mm. Um, så jag bara undrar, så här, kan inte alla bara säga lite snabbt hur deras, hur deras relation till framtiden har varit? Och vart, vart står man nu, liksom? Mm. Ja, jag kan väl börja. Mm, mm. För det jag gjorde var att precis eh, när jag hade... Liksom, när jag visste att jag skulle ta studenten inom två månader- så bestämde jag mig för att sätta mig i ett sammanhang- så fort som möjligt. Jag fick inte du då världens framtidsångest? Eh, jo, men jag bara kände att jag vet inte vad jag ska göra lika bra- att bara börja göra någonting som jag inte vet är rätt- bara för att inte befinna mig i ett tillstånd- där jag inte vet vad som kommer hända med mig. Mm. Så då började jag ju plugga direkt- och eh, det kändes jättebra första året. Det kändes som att jag nu har jag en plats- det kommer bli bra. Det här är kul. Jag kommer få ett bra jobb. Eh, ni går runt och vet inte vad ni ska göra. Men jag vet det. Typ så. Men nu senaste halvåret så har jag ju varit så här. Gör jag det här för att jag tycker om det? Eller gör jag det för att jag bara ska ha något att göra? Gör jag det för att jag vill hålla på med det här? Eller gör jag det för att det är tidsfördriv? Typ så. Mm. Och jag har haft jättemycket ångest för att jag inte kan se... Vad det här kommer ge mig för en slags framtid eftersom jag inte riktigt har funnit mig om jag tycker om det jag gör på något sätt. Men hur tänker Hanna kring framtiden? Tänker hon så här att det är helt blankt? Eller tänker du så här att det finns en plan för mig? Känner du att liksom, allt du gör ska vara aktiva val mot ett liv du vill leva? Eller tänker du att eh, jag flyter med i en liksom, ström av händelser som kommer forma mitt liv? Alltså hur? Jag tänker verkligen att det finns en plan för hur mitt liv kommer att bli. Jag gör aktiva val som leder in mig på det liv som jag vill leva. Liksom. Men jag, menar, det är, jag tänker inte att det är ett blankt blad som kommer skrivas. Utan jag tänker att det finns en bana som jag ska ta. Men sen, liksom, hur den banan ser ut, och den kanske jag inte kan styra är så mycket över. I framtiden är framtiden dig ångest? Eller är det någonting som du kan förhålla dig ganska bra till? Både och. Alltså den ger mig ångest för att jag inte Jag har ingen Jag vet inte hur det ska bli Alltså det är väl exakt där vi är mm. Jag vill inte misslyckas Jag vill inte hamna på ett ställe där jag är olycklig liksom. mm. Men jag har väldigt mycket hopp i att så här, Allt som är dåligt nu kommer att bli bra i framtiden Och jag kommer Jag kommer hamna där jag vill för jag kommer se till det det är ju typ där jag är. Mm. Men sen så kan det, finns det vissa saker som man inte kan styra över. Tänk om, om jag får en sjukdom. Eller tänk om jag nästa termin så bara faller allt i samman. Och jag, jag, man vet aldrig. Mm. Och sånt jag är superrädd för. Alltså det handlar väl om i slutändan att så här, det är fakta ju. Att det som händer de närmaste 30 minuterna. Eller det som händer om en minut. Är eh, helt utan vår kontroll egentligen. Mm. Men man vill ju på något sätt kunna kontrollera det i den största mån man kan. Man vill ju ha kontroll över sitt liv. Och vi har ju sagt själva, liksom allt man gör, det som skapar ens liv är ju egentligen ens val. Och att man är aktiv, att man bestämmer sig, jag ska göra... Liksom. Det är, det, man ska inte förringa det. Men det finns ju en annan aspekt av att så här, du kan inte kontrollera det hundra procent. Du kommer aldrig kunna veta vad som händer imorgon, det är ju största klyschen i världen. Men... Mm. Den är sann. Mm. Det enda vi har är ju det som händer nu, och visst du kan eh, liksom göra aktiva val nu som ska liksom, på något sätt skapa din framtid, men vi har ju bara här och nu, mm. egentligen. Men, men jag alltså, för mig så är det enda problemet med framtiden och jag vet inte om ni håller med mig här. Men det jag som ger mig så himla mycket ångest är att jag kan inte leva här och nu. Inte för att jag är rädd för vad kommer att hända. Vad kommer att hända sen? Jag vet inte vad som kommer att hända. Utan för att jag är inte är nöjd här och nu med hur det är. Och därför kan inte jag slappna av i det och njuta av de små sakerna. För att jag känner att jag ju eh, är på väg någonstans. Och inte förrän jag har kommit fram dit så kan jag helt njuta. Verkligen det här klysch... Plyschan att så här, du ska njuta av vägen och inte målet. Men det går inte för mig. Och det var därför det var så skönt att gå i skolan eller att ha ett tydligt mål. Eller i alla fall någonting som är ganska fast mm. i livet. Där man kan slappna av och veta att så här, om tre år kommer jag vara klar. Och jag vet vad som kommer krävas av mig för att jag ska kunna eh, bli klar med mina studier. Och, och tills dess så är det bara att jag slappnar av och jag har en pojkvän och jag har lägenhet och jag tycker om och det här och jag gör det här och allt annat. Men det jag har svårt att njuta av det för att jag har som panik över att jag inte är någonstans. Alltså det som är så himla motsidserfullt här är att det enda som du kan förändra är ju det som är här och nu. Mm. Och ändå så kan du inte vara nöjd över här nu för det är inte som du vill. Mm. Och du känner kanske inte att, när ska du förändras då? Nej, men det, det ligger i framtiden tycker du. Mm. Och det är det som kanske blir fel. För att det kanske aldrig kommer förändras. Nej. Alltså, det enda du, det måste ju du se till. Och det enda du kan göra det är någonting här och nu. Mm. för det. Det, som är, det som är problematiskt är väl att jag har ju bestämt mig för att jag ska förändra det här. Mm. Och jag kommer att sluta på mitt jobb men jag har fortfarande en månads uppsägningstid kvar. Och det gör att jag fortfarande känner att jag är kvar i det här jävla eh, limbo. Liksom. Mm. Jag vet ju om att jag är på väg Utarifrån, ifrån, Men det ger mig också panik nu mot slutet att okej, okay, men vad hände sen då? Alltså det börjar, det här, mm. att det var en så lång utdragen process känner jag just nu är bara jävligt jobbigt. Jag vill bara komma loss därifrån för att jag ser jag kan inte se klart överhuvudtaget. Det känns ju som att jag fortfarande står och trampar på samma ställe. Och jag glömmer bort att det gör jag ju inte. För att jag har ju gjort ett val. Mm. Men, men jag kan inte agera på det riktigt än. Så du befinner dig egentligen i, i ett tillstånd där du och jäkligt mycket ångest över framtiden. Alltså, så, det är mitt största problem. Och hur ska vi göra? <laughs> alltså så, här, jag, jag tror kanske att, eh, för att för att man lättare ska kunna liksom hantera det här ämnet överhuvudtaget- så måste man säga konkret okej, okay, vad är mitt problem. Och mitt problem är verkligen att jag har eh, jättestora drömmar- och jag har jättemycket bilder och, och känslor kring hur jag vill att mitt liv ska vara och vart jag vill nå och det har allt att göra med, som du pratar om din passion det har allt att göra med att det är sol och det är härligt och mm. jag är glad och jag har barbe, alltså mm. det är massa sådana så här argument i hela kroppen samtidigt som det är så här, jag håller på med någonting jag tycker är kul, jag vaknar varje morgon och, och det är härligt att gå upp och ja, det är hela den bilden och, och den ger mig självklart ångest Mm. Men sen också att, det, att för mig är det väldigt jobbigt just nu att jag har så extremt mycket valmöjligheter. Och att det inte bara är en sak jag vill göra i livet utan det är ganska många. Och det drar mig i så olika eh, riktningar. Att okej, okay, vad, vad är bäst att göra det här vad är bäst att göra nu då? Okej, okay, men ska jag göra det här eller ska jag göra det här? Och vad är rätt Och, och, och jag vet inte. Och, och att vara lös i det och att drömma och att våga är ju också så extremt jobbigt. Bara för att man vet liksom inte på vilket ben man ska stå. Jag vill inte att det ska vara så här. Men jag har en bild av att jag måste bestämma mig för någonting. Det spelar liksom ingen roll vad det är. Mm. Jag skulle vilja få leva i någon form av fly, flytande. Att så här, jag gör lite det jag känner för hela tiden. Men jag tror bara rent praktiskt att det kommer inte gå. För det kommer bara ge mig ännu mer mångest. Det skulle bara vara skönt att veta att så här, nu gör jag det här. Nu gör jag det här och nu gör jag det här. Men också att det känns som att jag är för ung och jag har för lite erfarenhet och jag har ingen utbildning och har liksom ingenting så att det är också så här: det som man vill det kommer jag ändå inte kunna nå här och nu och då blir det också ett så här moment 22 i att jag vill det där, eller vill jag det eller inte, okej, okay, men då måste jag hoppa på den där jättejobbiga femåriga utbildningen, vad händer om jag till sist inte vill det ändå mm. alltså det, det finns så många jobbiga steg i det här men det är där den här eviga frågan, typ som har nu då du står väl inför valet, så här, vad ska du plugga Mm, för du har bestämt för att du ska plugga. Mm. Alltså jag tror att du försöker komma in på det här med att det känns som att varje val man tar i livet är väldigt, väldigt avgörande. Mm. Det... Jag vet ju att det inte är det, men det, det känns bara som att när man står i valet och kvarligt vad ska ska göra med mitt liv. Okej okay, jag gör bara ett val, men vad händer om jag lägger en massa tid på det här jävla valet och sen så bara, det var inte det jag ville. Och så känns det som att den tiden jag då lägger ner på att nå dit är samma sak som nu. Att jag inte kan slappna av att jag bara vill nå fram. Så når jag fram till någonting som, som visar sig inte vara det jag trodde att det var. Och då måste jag helt börja om. Ni förstår, alltså, jag vet ju, jag hör ju själv. Men mitt problem är, är ju att jag pratar om saker som inte finns och att jag tänker på saker som inte finns och att det som finns är här och nu. Mm. Men jag, jag, jag är medveten om att det är det som är mitt problem. Men det, det svåra är bara hur hanterar man det varenda sekund av varje minut av varje dag och hur lyckas man övertala sig själv Eh, vad, vad som är rätt och fortsätta pusha sig själv och tro på det så att man till sist kan nå någon form av sinnesfrid eh, för att jag har inte lyckats riktigt än Men, Aleki, ja. jag tror så här, jag tror att alla människor är, är med på det här tåget att man vill väldigt, väldigt mycket och Frida, du, det du vill eller så här, inte det du vill, men det ja. alla vill är ju på något sätt, vi ska leva så storslagna liv, mm. hela framtiden alltså vi tänker på vår framtid och då tänker vi på att våra liv ska liksom vara så jävla major, de ska ha betytt så mycket och vi ska ha betytt så mycket och, och du pratar om alla de här valen också, alltså det är ju någonstans det som är grundproblemet, och sen också som du sa att såhär, du bara, jag, jag, jag känner mig inte nöjd här och nu för att jag vet att det finns större saker som jag kan uppnå mm. i livet. Och hela tiden strävan efter att det som kommer sen kommer vara bättre. Det som kommer sen... Förstår ni, man, vill ju all, man längtar alltid alltid alltid till något bättre. Vi vill alltid prestera och, och uppnå saker. Det är inget fel med det. Det är ju när det slår över och man inte ens kan sitta och njuta av det som är här och nu. Du säger mm. ju själv att du, jag, kan inte, jag kan inte njuta av stunden för jag vet att det finns bättre saker mm. på något sätt. Mm. Jag vet inte. Alltså så här känner jag. Ja, jag Om jag tänker på, på min framtid eller hur, hur förhåller jag mig till framtiden? Mm. Jag hade året från att jag tog studenten hela det året var bara alltså det, all min ångest i livet var riktad till samma problem. Och det var vad ska jag göra sen? Jag måste bestämma mig för vad jag ska göra sen. Eh, och jag gick runt och jag hade mitt jobb men jag tänkte säga, jag, jag måste bestämma vad jag ska börja plugga. Jag, jag satt och läste kataloger. Ska, jag måste hitta min grej. Jag måste bestämma mig som Hanna. Hanna redan bestämt. Typ den. Mm. Och också så här, men vänta, jag, jag vill hinna resa. Eh, bla bla bla bla bla. Och sen, de senaste kanske 5-6 månaderna. Så har jag kommit på att jag ska sluta tänka på framtiden. Här, det här låter ganska extremt. Mm. Jag ska sluta tänka på vad som kommer att hända om, om fem, sex månader. Jag ska sluta tänka på. Jag ska sluta försöka komma på vad jag vill plugga. Jag, ska, jag har försökt förstå att det som händer mig här och nu i livet. Att jag jobbar på ett jobb som så här. Så här det har ingenting med det jag vill göra i, i livet. Och... Att jag lägger min tid och min, mitt vardagliga liv i riktat åt något som kanske inte alls är liksom, mig i. Så här, ja, det är mm. det som man har i tankarna. Mm. Det här är ingenting som kommer ge ett resultat. Mm. Och jag har kommit på att så här, det här som jag är med om här och nu, det är också livet. Det här är mitt liv. Det här ger mig massa. En dag när jag satt och tänkte på det, så kom jag på att jag har inte ångest över. Vad jag ska plugga längre. Jag har inte ångest över vad jag, liksom, vad som kommer hända med mig i framtiden. Jag har för någonstans kommit på att det som händer här och nu är fantastiskt. Och allt jag är med om nu formar mig. Och det låter klyschigt, det låter klyschigt. Men jag har, det är det enda jag kan på riktigt hålla tag i. Och, och greppa tag i och veta är på riktigt. Mm. Och det är väl just det där som du säger nu som är nyckeln till allt det här. Mm. Att så här, även om jag befinner mig i en redan förutsägbar plan på något sätt. Att, jag, med att det. jag får lite panik över det också. för att så här, Är det rätt slås jag bort fyra och ett halvt år av mitt liv på något som jag inte ens... När jag skulle kunna göra något helt annat. Det är ju så här, nej. för Hade jag inte provat hade jag aldrig vetat. Jag måste göra det här nu för att det här ger också mig någonting. Även om det inte ger mig... Eh, jag kanske inte vill jobba som försvarsadvokat. Kommer ge mig någonting annat att jag la den här tiden på det. Mm. Och den här tiden för dig Frida. Mm. Hade du inte varit här. Kunnat förändra. Byta jobb. Börja gå i terapi. Må dåligt. Förstår du? Det måste hända nu. Mm. Du lär också någonting av där du just befinner dig. Att du slänger dig ut nu. Och du har ingen aning om vad du ska göra. Och hur kommer det bli. Och kommer du klara det. Och bla bla bla. Du är inget självförtroende. Det är ditt största test hittills. Och det är ditt test just nu. Som mm. ska vara så här. Du skulle aldrig vilja välja att vara någon annanstans. För då hade du redan valt det. Precis som du sa, Likri. Så tänker jag så här: någonstans som nu när vi pratar, så känns det som att när man hamnar i de här, för att jag vill bara orientera mig i hur ska jag bete mig när jag sitter och får och den här ångestattacken kommer. Liksom, så här, vad är det som händer. Eh, att jag är ju jättedålig på att ta mitt eget eh, råd angående kärlek. Då, att så här, kan du inte göra något konkret här och nu? Så lägger ingen energi på det, men det är just det att jag känner hela tiden att jag kan göra saker hela tiden, jag kan förändra min framtid hela tiden, det är bara att jag bestämmer mig här och nu för att jag gör det, och jag tillåter liksom inte mig själv att, det är därför jag har ångest nu för att jag är ledig i några dagar nu över jul, och jag kan inte ens slappna av och, och känna sig gud vad skant att vara ledig, för att jag är inte nöjd med där jag är här och nu, så varje sekund som kommer, borde jag egentligen lägga på att, att fundera ut och, att, och att testa och att prova mig fram och problemet är väl egentligen att man hela tiden är så inpräntad, medvetet eller omedvetet- att man vill lyckas. Och det ska, man ska lyckas på så storslagna sätt. Det är inte så här, jag vill bli eh, expedit på H&M och sen kanske jag vill bli eh, butikschef. Alltså, och, och det, Jag tror det kan också vara svårt, men det är, liksom, det är inga rimliga eh, drömmar och mål man har ibland- Nej. Eh, utan man ska hela tiden det ska, det ska vara så major, det ska vara så stort Och det ska vara så eh, oslagbart På något sätt mm. Och man jämför sig ju bara med de människorna Som har lyckats med det här Och jag tror att en jättestor ångest till att jag också inte riktigt kan slappna av Är ju för att jag tittar på min stora syster mm. Som har lyckats jobba med det hon älskar Sedan hon var 15 år mm. Jag fyller snart trätt Alltså förstår ni paniken i att jag känner mig gammal Jag känner att hela mitt liv bara rinner Förstår ni mm. Och det är, ju inte, det är ju inte realistiskt att tänka så Att jämföra sig med människor som Jag tror att det sista man ska göra är att jämföra sig Och det sista mm. man ska göra är att Bygga upp, man ska absolut drömma Och man ska drömma jättestort men det får inte vara målet att om man inte är där så är inte ens liv extravagant och, och lyckat och oslagbart. För ens liv i det minsta lilla kan vara det ändå. Jag tänkte verkligen så här att nu börjar jag plugga juridik. Men vad fan det är ju inte, jag kommer ju inte bli känd. Jag kommer ju inte få hålla på musik, jag kommer inte få bekräftelse. Jag kommer inte ha fina kläder så började jag tänka. Mm. Nu raserar jag allt det som jag har tänkt att jag ska bli genom att göra det här valet. Och sen kom jag på att när det gör jag inte för att jag kan ha fina kläder och jag kan sjunga. Jag kanske inte vill bli känd. Mm. Alltså det, det där kan vi diskutera mm. Hur, om, för det känns som att alla har en dröm om att bli kända på något sätt. Mm. Det kanske är en mänsklig drivkraft att man vill bli erkänd på något sätt. Men Herregud, vi sitter ju i den här podden. Ja, <laughs> men alltså jag vet inte men jag menar bara att jag kom på att det här valet behöver inte betyda det behöver inte sätta en, en ram på mitt liv att det kommer vara så här nu på Nej. ett visst sätt för jag har ingen aning om hur det kommer bli men däremot så tänkte jag så här jo jag kanske kan många delar i mitt liv kommer vara viktiga det här är inte allt liksom. bara för att jag väljer att göra något sånt här så försvinner inte mina möjligheter till att ha fina kläder eller hålla på musik eller bo fint nej Tvärtom kanske Men jag tycker det är lite intressant det du sa Hanna Och det kan vi väl prata om lite Att de här bilderna som jag tror att väldigt många drivs av, att så här, man vill vara snygg, man vill ha mm. fina kläder man vill vara vältränad och må bra och äta, just nu är det så här man vill äta liksom rå brownies och bara mm. hälsosamt, precis. ren mat ren mat och själslig mm. ren mat också man vill, man vill tjäna mycket pengar också för att man självklart ska få resa, alltså det är min också största mm. ångest just nu att jag bara Hatar alla som reser runt överallt. Och det är bara att jag tar eh, sparar ihop och gör det själv. Men nej, man vill resa och uppleva saker. Man vill uppleva extrema, härliga och, och roliga saker. Eh, man vill lyckas. Man vill också bli bäst på det man gör. Alltså, mm. vad det än är. Och man vill bli bekräftad i, inom det på något mm. sätt. Nej, men det är ju sjuka krav det här. Nu kanske man drar alla vid samma kam. Alla kanske mm. inte vill det här. Men, men det känns som att det är lite den typiska instagram samhällsbilden man lever efter idag och som man så naivt har gått på mm -hmm. och, och som man tillåter ge en ongest fast det är så här hur länge har instagram funnit hur länge har alltså sociala medier bloggare Nej. allt där är en sån liten bubbla som man liksom som påverkar en så mycket i alla fall mig men min bild är också ännu värre för att jag tänker att man ska vara allt det där men samtidigt så ska man inte bry sig om någonting mm. Alltså samtidigt ska man ha var själ, alltså man ska vara yoga girl Och man ska vara själsligt var, Man ska inte bry sig om ytliga grejer Men samtidigt ska man vara vara skitsnygg eh, ha, Få en massa bekräftelse Förstår ni? Det blir mm. helt fel för att de där två grejerna Går inte riktigt ihop mm. Nej men hon är ingenting utav det här Går ihop och det är precis som när jag kände Typ med gymnasievalet mm. att det var så här, Nu visste jag att jag ville hålla på med musik Och, mm. och det fanns inte så super många skolor Att göra det på Nej. Men ändå att återigen Det är, Alltså jag ska inte klaga, vi bor i ett i princip fritt land mm. och man har extremt mycket möjligheter. Men alla de här möjligheterna och alla de här valen, det finns ju ingenting som är så jobbigt ibland. är mm. att man är så jävla lost. Du höll ett tal på Rytmus som slutade med en mening. Ja just det. Kan inte du säga det nu? För att det är typ det bästa någonsin. Ehm mm. Det spelar inget roll vilket val man gör- utan det viktiga är att man gör ett val. Mm. Det tror jag är, det, är nyckeln också. Ja. Det är typ där jag har det är typ där jag är nu. Att det spelar ingen roll vilket jobb jag har. Så länge jag bara tog mig i kragen och sökte jobbet- och då blev jag glad för att jag fick jobbet- och då kände jag mig bekräftad och... Ja, men det handlar ni? väl om att man ska känna- att man har makten över sitt eget, sitt eget liv- där var vi igen, liksom. så samma sak varje podd, men att man kan faktiskt välja någonting. Alltså man vill, man vill ha möjligheten att kunna välja och då måste man också komma ihåg att då kanske det viktiga är att man faktiskt väljer någonting. Och inte såhär, är det rätt val? Vad ska, ska jag välja? Utan då kanske det viktiga är bara att man har möjligheten att välja, välj bara. Och sen kommer det bli bra. Mm. Och alltså nu, nu känns det som att saker och ting bara öppnar sig men det, det är precis så. Alltså, problemet är att man har så mycket valmöjligheter. och att, att man, Varför jag inte kan göra ett val är för så här, vad är rätt, vad är rätt, vad är rätt. Mm. Det, är så här, man, man, det är bara göra ett val. Man går på magkänsla. Om, om tre saker känns precis samma, då är det bara så här... Uh, uh, uh, vad heter det? Doff. Och sen så gör man ett val. Och så kunde man känna att nej, jag gjorde fel val. Så byter man bara. Och sen... jag kan ibland känna att varför livet är så svårt är ju för att jag inte är religiös ibland. Mm. För att det vore så skönt att man hela tiden kunde förlita sig på någonting som, som, som var högre än själv. Men har inte vi valt vår religion? Men, och jag tänkte mm. precis säga att, att jag tror att jag mer seriöst måste ta meningen eh, till en ny nivå i mitt liv. Att så här, den, kommer, den kommer att lösa saker och ting åt mig. Det enda den kräver är att att jag vågar göra val, att jag vågar vara modig och att jag vågar ta mig själv på allvar och att jag vågar eh, skapa förutsättningar i mitt liv. Mm. Men sen kommer allt det andra att lösa sig precis på det sätt som det ska. Det spelar ingen roll vad jag gör. Nej, universum. Universum. Mm. Och meningen. Man får ja. kalla vad man vill, men jag bara känner att det är ett skönt ord bara för att mm. då vet jag att vad som än händer så kommer det att vara meningen Och därför kan man inte lägga någon ångest kring Om det hände eller inte Utan Nej. bara att så här, det blev som det blev Och det, det, det, det, så, så skulle det, det vara mm. Smurf, Smurf. Okej okay, men Alike Jag känner för första gången i mitt liv att jag är på en plats där, där framtiden inte känns Nu känns framtiden plötsligt öppen Och full av möjligheter Och det tror jag är för att jag har sänkt kraven mm. På vad den ska innebära jag känner bara så här. Det viktigaste för mig är att jag idag gör någonting som kändes bra. Att jag idag gjorde någonting som. Alltså, förstår ni? Alltså, mm. Jag känner så här. Ni är mer på att ni ska hitta ett förhållningssätt i framtiden. Men jag tycker att vi ska prata mer om så här. Vad tycker ni om nuet då? Mm. Mm. Vilka situationer i livet känner man så här? Att man inte har... Eller så här, ska man koppla bort de här framtidstankarna? Ska vi planera? Ska vi göra aktiva val? Eller ska vi låta de sakerna komma till oss? Jag tror... Eh, det här är bara vad jag tror, att jag inte har någon erfarenhet av det här överhuvudtaget. Men jag tror att nyckeln är ju såklart att man... I, i, i, i alla fall majoriteten av tiden ska känna sig så pass bekväm med här och nu, att man vågar drömma och att man vågar planera men att allt det där ska bara vara för att det känns härligt att tiden går och inte stressande det där, det där, det, det där kommer komma imorgon vi, vi ska ses imorgon och jag kommer få se den där bion imorgon eller den där konserten mm. imorgon men här och nu så sitter jag och äter glass och tittar på en film och det är jätteskönt men jag vet att det här kommer hända imorgon alltså att man kan bara Eh, landa i här och nu för att jag tror inte att, och så länge man inte gör det så, så tror jag att det kommer att vara jättesvårt att, att tänka på framtiden utan att få ångest och framförallt ska väl framtiden bara ge en hopp om allt som man kan göra och vara en möjlighet mm. ja alltså det som har varit en möjlighet blir precis en begränsning för mm. att man börjar man lägger för mycket vikt i det jag bara tänker typ för när vi pratar om det som så många gånger förr så känns allting väldigt lätt och simpelt mm. och det känns som att jag förstår det nu men, men jag vet också att om fem minuter skulle det kunna vara annorlunda eller om en mm. timme jag bara tänker vad gör man där och då jag fick bara en idé i mitt huvud hur jag skulle kunna lösa det ganska lätt och det handlar jättemycket om att så här konstatera vad vad som ger mig framtidsångest alltså att att, att jag vill lyckas då, att, jag vill, att jag vill tjäna pengar jag vill inte vara punk eh, och, och, inte, och känna mig begränsad i mitt liv för att jag inte kan göra det jag vill för att jag inte har pengar och vad är det som leder till att jag känner de känslorna, jo det är för att jag jämför mig vilka är det jag jämför mig med liksom mm. eh, och vad, vart är jag här och nu vad är jag nöjd med här och nu för det finns hur mycket som jag är nöjd med här och nu. Mm. Eh, och ha en form av framtidsbild av att det där vill jag, vill jag nå. Och det där kommer jag att nå. Men att så här, vad krävs det för att jag ska nå dit? Det är egentligen bara att jag väljer saker och ting. Och att valen, som vi har sagt nu, mm. inte spelar så jävla stor roll. Nej, utan bara att, att jag eh, driver mig själv framåt. För att vad jag gör nu är att jag bara står och fegar och får panik och gör absolut ingenting. Mm. Men inte vara så jävla hård mot sig själv hela tiden för att du gör faktiskt vad, Frida? Jag tror att jag har hamnat i det här tankesättet för att jag har insett någonstans att absolut ingenting i mitt liv, absolut ingenting av det som jag drömmer om eh, som handlar om eh, att... Eh, Uppfylla drömmar, tillfredsställa behov, bli bekräftad. Alla de sakerna handlar om att och på något sätt bli lycklig. Och jag tror inte att ett skit av de sakerna är det som kommer att göra mig lycklig. Och, och det låter konstigt, men jag har förstått det. Att då, sakerna kommer inte att göra mig lycklig. Ingenting kommer att göra mig lycklig i livet. Det enda som kommer att... Ehm, Gör mig lycklig är att jag kan föra in lycka i de sakerna. Mm. Och att jag kan, oberoende av de sakerna, känna lycka. Det spelar ingen roll om jag blir läkare Nej. eller om jag blir socionom. Nej. Det kommer inte vara avgörande för min lycka. Nej. Verkligen, de sakerna vi drömmer om och de sakerna vi sätter så himla mycket... Värdig för vi tror att det är de som ska fylla våra liv med den här lyckan. Jag tror inte på att det är de som kommer göra det. Så det är därför jag släpper, jag släpper, jag släpper det där. Jag tror jag, jag, så det är inte svårt att tro på. Det är bara att man glömmer bort det. Ja. Alltså, och jag tror att eh, visst, jag känner det här och nu att så här, visst att, eh, att jag har en massa drömmar. Eh, återigen om, om massa olika saker så min framtidsbild ska bara få handla om att jag ska vara en lycklig och glad människa. Det är det och att jag om. ska kunna njuta mm. av vad jag än hamnar i livet. Mm. Mm. Och då är det oberoende av vad du lyckas med. absolut Förstår du? Ja. Och då kanske vägen dit ska vara vad gör du för dig själv för att hitta det här? Mm. Hur blir du en mer en människa som är närmare det här? Mm. Alltså att komma på det här först. Som Malike faktiskt har gjort. Mm. Att hon har kommit på att det spelar ingen roll vad hon jobbar med. Vad, om hon har en pojkvän eller inte. Om jag har pengar eller inte. Nej, det spelar ingen roll. För att du kommer välja i slutet av dagen. Alltså så här, Om du vill lycklig eller ja, inte lyckan kommer aldrig komma till mig. Jag kommer bara kunna välja den. Mm, mm. Eller, men jag tror så här, som, som nu när jag jobbar, jobbar på det här jobbet jag jobbade på, jag är inte lycklig där. Och jag tror inte att det enbart har med mig att göra som person. Jag bara trivs inte på det jobbet och håller på med det. Och därför säger jag så här: då tar jag bort det, och så gör jag någonting annat som jag hoppas kan, kan, kan låta mig vara lycklig i det. Jag tror inte att man, man hela tiden kan ha som krav att så här, du kan vara lycklig i precis vad som helst. Nej, för det är, för heller är inte du olycklig i, alltså så, här, så är det inte. Jag trider inte på mitt jobb så därför bytte jag precis. jobb. Förändring är en väg till att hitta lyckan i grejer. Mm. Alltså jag menar, när du byter jobb mm. så tar du bort en gammal grej och ja, väljer en du ny ändrar... grej. Och då kan du välja att vara lycklig i det nya vad det än är. Det kanske mm. är ett liknande jobb. Mm. Eller det kanske är ett i, i någon bemärkelse, sämre jobb. Mm. Men du kanske väljer att vara lycklig där för att du har förändrat någonting- och du fick bort något annat som gjorde mm. dig väldigt... Alltså, min pappa liksom, har haft en dröm om att bli liksom världens största operasångare. Mm. Och nu säger han att han har valt att han aldrig kommer bli lycklig i det- och han är hellre musiklärare eller någonting. Mm. Mm. För att han, har helt, han väljer någonting annat. Mm. Mm. Jag, jag tror att det är både och här Jag tror att man själv bär på sin egen lycka Och sen tror jag faktiskt att det finns lycka i saker och ting också Och jag tror bara att de två måste mötas Och ingen av det kan Alltså jag tror inte att som sagt att Hur, hur det än är på det jobbet jag, jag är på nu Så kan inte jag bestämma mig för att Det här och det här och det här tycker jag är kul För jag tycker någonstans inte att det är kul Och då, och då är jag elak mot mig själv som människa på något sätt men alltså, jag, menar inte, jag menar inte att man, man ska inte projicera att, att bli eh, världens bästa operasångare Att det är lyckan, per se Men jag tror ändå att så här, du, måste, du måste ha en bra miljö där du befinner dig Eller där du jobbar eller där du pluggar Om du känner så här. Det här, är en, det här är en skön plats att vara på Då är det klart att jag menar automatiskt då så finns det lycka i det stället Förstår du hur jag menar? då? Ja, jag fattar det. Jag mm. fattar det. Och det är inte det. Alltså, vi, vi, vi, vi alla tänker på exakt samma sätt. Mm. Jag kan bestämma mig för extremt mycket självklart. Och, alltså, jag tror att hälften har att göra med din inställning. Men hälften måste också eh, kännas grund bra. Man kan inte bara bestämma sig för allt. Jag bara tänker att så här. Det kan vara ganska destruktivt att gå runt och bara Nu, det här känns piss men nu bestämmer jag mig För att jag är lycklig i det här Det tror inte jag riktigt går i 100% av fallen Nej, jag tror inte heller det Jag tror att saker kan skinka en olycka Mer så då. Ja, mm. men saker kanske aldrig kommer skänka i 100% lycka Nej Mer så mm. Absolut Eller saker, ni förstår vad jag menar mm. omständigheter mm. Saker som inte är mm. ifrån dig och mm. i dig mm. Och genom dig Mm Fan vad komplik. Alltså nu, ja det blev väldigt snurrigt i hjärnan. Vi, vi kan alla få komma överens om att valen vi gör och det vi tror att liksom ska skapa en högre mening med våra liv och bla bla bla att det, de är inte så avgörande. Nej. Mm. De är absolut inte avgörande för mm. din lycka i alla fall. Och jag känner också på något sätt att om man utgår ifrån lyckan så förkortas Automatiskt framtidsbeloppet på något sätt. Att Då handlar det bara om vad som händer nu och kanske en månad framåt. För att mer är så kan man inte styra och planera. liksom. Nej. Och det känns ganska skönt att så länge jag tänker så så är det så här: Jag ska vara glad nu, jag ska vara glad imorgon och jag kanske ska försöka vara glad om tre dagar. Men sen får resten flyta på. Men jag kan inte planera hur det ska vara längre fram än så. Nej. Jag tänkte på. Att ibland så strävar man också väldigt mycket framåt och tänker på att jag kan ha det bättre och jag vill det här och det här och det här. För att man inte riktigt reflekterar tillräckligt mycket kring hur man har det eller egentligen hur pass bra man har det. Jag hörde någon gång så här, det finns ett, ett spel på, det finns i alla fall något som heter en kärlekstermometer mm. som är som är ett verktyg för att mäta hur pass bra en relation är. Och då är det att varje dag ska man lägga en kula i ett rör. Mm. Ehm, antingen en svart en röd eller en vit kula. Och den svarta kulan, då har man en riktigt dålig den dagen. Mm. Den vita kulan, då har man haft en bra dag. Och den röda kulan har man haft en jättebra dag. Och då pratar jag i relationen då en bra dag för relationen, en jätte mm. dålig dag för relationen. Mm. Och en jättebra dag för relationen. Ehm, tänk om man bara skulle så här, tänka sig det där röret och att varje dag släppa ner en kula. Mm. Hade jag en jättedålig dag idag, hade jag en dag som var liksom hemsk och ångestfylld och bla bla bla. ja då blir det en svart kula. Hade jag en en, en bra dag, Jag en vit kula, och hade jag en jättebra dag, en röd kula. Och jag lovar er att det kommer vara flera vita och röda kulor än ja, de där svarta. svarta. Mm. Men man tror man ser ju bara de svarta kulorna. Mm. Mm. Uh, ja, det där du vi typ göra. Jag nej, men, vet ju att det är en idé, jag nej, men, vet ju vem det är. Ja, ja, du har ju hört det. Ja. <laughs> men för livet, ja. och jag, tänkte, jag tänkte det här om att så här, tänk om jag bara skulle liksom, i slutet av dagen bara göra som en, en recap och bara. Mm. okej okay, var det här en, en bra dag? Eller var det här en jättebra dag? Eller var det här en dålig dag? Till exempel, Frida, du. Mm. Ja, jag för ser. du tror ju att ditt liv bestått av mestadels bara pissiga, alltså riktigt svarta pissiga mm. dagar. Jag tror inte att hela mitt liv har det. Men det, det har ju känts så. Men på senaste, senaste året, tiden. Jag om. ja. Senaste absolut. året. Mm. Tänk om du skulle sett dina 365-kulor. Mm. Ja, det har varit skitspännande. Mm. Och jag, när du säger mig en gång så känner jag så här, hur jävla enkelt är det inte att man bara fem minuter innan man somnar eller innan man ska gå och lägga sig. Att man bara tänker så här, hur har den här dagen varit på en skala eller kulfärgmässigt färgmässigt eller hur man än vill betygsätta det. Mm. Så lovar jag att man kommer få en bättre känsla. Och säkert somna med en bättre känsla. Och säkert vakna med en bättre känsla. Och skapa bättre förutsättningar. Mm. För så här också, hur dåligt kan det vara? Alltså, för det kan det vara riktigt, riktigt ja. dåligt. Såklart. Men man, man är ju fortfarande snäll mot sig själv. Och tänker så här, ja fast det har ju varit värre. Och så, så kommer det här, man på att... Fast det, då, var, då var det ändå en bra dag. För jag träffade ju ändå Frida och Liki, Och det var ju skitgod middag. Mm. Även om jag fick ut på tentan, eller mm. så var det, de här grejerna var ju bra och i tasket då att ta en dunk alltså mm. en svart för att det var ändå alltså så måste man ju hålla på och då kommer man på att det var inte så jävla dåligt kanske men och, och om det är så att man, man, man känner att det här var en svart då är det så här vad ska jag göra imorgon för att det inte ska bli en svartkula kula imorgon för då blir också alltså tidsspannet så himla mycket mindre i att imorgon då kan jag faktiskt göra en massa saker för att jag inte ska sitta här imorgon ikväll igen och känna att shit vilken pissig dag det har varit. Och det kan man alltid göra. Men om man ska sitta så här, om ett år fram, om jag mm. inte vill få en svart kula, vad ska jag göra? Den, den blir så här, åh kul, jag kan inte ens tänka, det blir Men så, vänta, det så är jävla är jobbigt. För om man, om man säger att man lägger svarta kulor, mm. alltså man börjar en anteckning i mobilen, typ måndag svart, mm. tisdag röd. Och så märker man att, vänta har det gått två veckor och 75% procent är svarta dagar, då kanske det är dags att göra en stor förändring och komma på vad är det som gör att dagarna är dåliga mm. så kanske det är så här, jo för att jag är inne i den här perioden eller jo eller, för att jag har det här jobbet ja. mm. så automatiskt så tycker jag att det är dåligt då är dags dag att byta. Mm. Och när man får en röd kula som är en fantastisk dag så är det så här, varför har det varit en fantastisk dag? Mm. Det behöver inte ha varit att jag har träffat mina vänner och, Utan det kan ha varit så här, Jag har haft en jättebra känsla idag Men, men då vet man också, då får man också inspiration till att så här, Alla dagar behöver inte Ha hänt fantastiska saker på För att jag ska kunna må bra Men det är också det här och det här och det här gör mig lycklig i mitt liv mm. Jag vill ha mer av det här För att det får mig att må bra mm. Jag tycker det är nice Men jag tycker att vi ska välja svarta kulor i dåliga dagar Gråa dagar det är så här helt okej. Och vita dagar. Ja, för det är ju Monday Concepts färger. Mm. Ah. Men grå dagar känns... Nej, för, här... Nej, för vita dagar... Nej, för svart är den sämsta färgen. Och mm. vit är den bästa färgen. Aha, så det går från svart till ja. grått till vitt. Mm. Okej. Okay. Och vita stjärnor på vår logga. Men jag har alltid tyckt om, alltså färgen grå... Alltså när man tänker att det är grått ute Det har ju en väldigt jobbig klang Men jag har aldrig tycker, tyckt illa du, om färgen grå Jag tycker jag väldigt mycket om färgen grå Jag tycker den är väldigt mysig mm. och härlig Så att jag tänker mer att man ska tänka det så Inte att som är, är en grått fin grå färg. En fin grå färg Helt rätt Jag känner att det här känns som ett Nu har vi verkligen hittat Vad jag ska göra varje dag För att jag ska göra nästa dag bättre mm. Och för det är det som mitt problem är Alltså mm. dag för dag Hur hittar man den den lilla eh, betydelsen i varje dag. Precis, och jag ska börja, eller det har jag redan gjort, men jag tänker göra en vana av att börja meditera varje dag. Ska du börja med det varje morgon eller mm. att du ska göra det Det får nog dag. vara lite olika när jag känner att jag behöver det. Men det måste hända varje dag. Mm. Och när du säger meditera så är det ju inte... All... Nej, men alltså medveten närvaro. Att man ska vara så mycket... Man översar på att vara så mycket nu. Det finns massa bra verktyg att göra det. Men ofta liksom man lyssnar på någon som pratar. Mm. Okej. Okay. Mm. Men jag tycker jag ska ta det här med kulen också. Mm. Aleki? Alltså, eh, nej, alltså... Jag ska faktiskt fortsätta precis där jag är. Och, och så här, Jag befinner mig verkligen i så här... Att... Det är tusen saker jag vill göra Och i den närmsta framtiden Jag vill resa och jag vill plugga och Jag vill hitta alla de där sakerna Och jag vill bli lyckligare och whatever Men jag har någonstans kommit på Att det jag gör här idag Betyder Och spelar roll Och inte så mycket det som kommer sen Nej yeah. Det här kanske var en lite flummig podd kan jag känna. Jag brukar alltid få en så här känsla efteråt om den kändes tydlig. Eller, just nu känns det väldigt så här eh, luddig. luddigt. Men å andra sidan så tycker jag att det här ämnet eh, och de här tankarna som framtid väcker är väldigt luddiga och till och från. Ena dagen känns det så här, andra dagen mm. känns det så här. Och då kanske den här podden får vara lite så. Mm. Men... Men eh, summa och kademumman då, eh, så finns det sätt man kan eh, göra det lite lättare på. Och jag tänker verkligen köra på utvärderingsgrejen. För att jag tror att här och nu så är det helt rätt grej för mig. Sen har jag kommer göra det för resten av mitt liv, mm, ja, för det, det är tror jag inte. för dig att vara i nuet och mm. tänka, vad var bra med den här dagen? Mm. Och då är du i nuet och då känns inte framtiden lika jobbig. Nej. Nej. Um. Så vad sägs som att ta eh, framtidsveckan. Och vi kommer göra det. Och alla som lyssnar kan, kanske kan göra det också. Mm. Och så har vi eh, på något sätt, sen när veckan är, är över så kommer vi kunna se de sju dagarna. Mm. Och så kanske man fortsätter så, långt, så länge man vill. Ja, alltså jag, jag, jag kommer fortsätta så länge jag känner att att det ger mig någonting och att jag behöver det. Och sen om jag känner att jag, jag klarar det med på egen hand nu jag behöver inte det här. Men det så man är. det handlar ju om att, att vi vill på något sätt bli mer medvetna om det som är nu. Eller hur? Ja, Absolut. Vi kan prata mycket som helst om framtiden men vi vill komma fram till att viktigare än framtiden är ju nuet. Mm. Eller hur? Och jag tror att om man har det här förhållningssättet så behöver man inte diskutera om det är sunt eller inte att, att ha förväntningar och att drömma och att hela det spektrat för det blir liksom någonting helt annat det, det, där man, det där kan man ha så länge du också kan vara här och nu yeah. ja men är du nöjd över där du är just nu Du är ju bara drömmen Dröm fram till på. det är någonting härligt och ja. hoppfullt och inte någon, några krav eller någonting Nej. och inte heller så här det är ingen fara om det inte blir så för att du har det ändå bra just nu och mm. du lever ju och du känner dig tacksam över vad du är också mm. så att det spelar inte så stor roll och så... om du inte är det så kanske det är det som får drivkraften att du faktiskt gör en förändring mm det tycker jag var bra sammanfattat. Mm. Bra. Nästa podd ska jag tänka ut en riktigt rolig historia så att folk ja, men... kan få skratta lite För att, alltså, det var ju ett tag sen vi liksom var Ja, kan vi inte bara prata om att kanske nästa podd kan vi ta något ämne som är lite lättare att inte vara så himla flummig Något Nej. lite mer men lite roligare. Ja, men något lite så här spitt energi, fräscht, fräscht. fräscht. fräscht ah. Ja. Vi lovar att nästa podd, den här podden är viktig. Vi har tvungen att... att gå igenom det här för mm. att kunna blicka framåt. Mm. Ja men för att kunna, alltså, precis för annars hade det här jagat den hela starten av 2015. Nu känns det som att mm. nu har vi rätt ut det här, mm. nu kan vi fortsätta. Mm. Bra. Ja. Och eh. sen imorgon så ses vi ju på Gärdet. Ja, imorgon på Gärdet i Stockholm klockan 17.00. Svarta kläder eller? Svart, Mörka eller svarta kläder Ta med ett föremål Nu har inte vi pratat alls om vad vi ska ta med oss för föremål Nej men det behöver man inte prata om ja, Du borde ta med om. någonting, du har ju mycket Jag har mycket föremål du jag... ska bara, Vet du vad du ska ta med? Mm. Ett stort svart tygstycke Och bara, jag ska in med de mörka dagarna Och nu Aha. kommer de ljusa dagarna En svart kula tar jag med <här> Och sen bara. Pong, men det blir mörkret liksom Ja mm. Mm. Men, eller, men Vi kanske kan berätta nästa podd vad vi kastade ja. ner jag har ingen aning Gud, jag är lite nervös över det. Jag är också lite nervös. Jag är lite, jag är lite nervös över att träffa er, alltså. det om det inte kommer någon? Ja, det kanske inte kommer någon. Jag vet i alla fall att en tjej ska komma. <laughs> så att en tjej kommer vi kunna prata med. Er. Ja, vara bra. Hon kommer ja. få all vår Precis. Hon kommer aldrig vilja träffa oss igen. <laughs> Nej, men det blir kul. Det blir Kom. jättebra, honey. Och fortsätt eh, vara så glada ni någonsin kan. Glada människor. Mm. Och... Eh, Häng med oss för era liv. Verkligen. Jag. Och häng med oss på det här lyckotåget nu. Och ja. ingen framtidsångeståget. För det åker bakåt i sidan. Mm. Det åker från stationen. Ja. Eller vi kliver av det tåget. Ja, och hoppar på nästa. Mm. Mycket tåg. Så får det bli. Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram.